Se helpottaa. Anna paukkua. Go, mies. Go, mies. Katossa oli aimat valaa. Uita rääbalaa. Pidä huolta. No niin, on Katso se terve terve. Mitä suku? No hyvä, katso, mä tiedän. Se sulla meni asuntoremontti, kun me Koposen kanssa demotti. Trojan valloitus. Ja saatiin helettä sotasaadiksi. Kyllä. Helettä. Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Niin, rakkaat ihmiset. Kuuluuko, kuuluuko? Laitatko meikäläisen luureja tässä näin, jos kun täällä on tekninen DJ Worsa. Siitä sitten. Nyt meni hiljempaa. Laitapas kovempaa. No niin, ihanutta ihanutta ihanutta Joo, siitä sitten... Niin, tota, Noustaa sylös! Noustaa sylös! Mä kun täällä on tämmönen. Eikö se ole nyt joku niin, stand-up-koomikko? Stand niin mä ajattelin, että. että niin, kuka muuten on? Mikä sun muuten olikaan? Mikä sinun muista. Mä en tosiaan muista. Kun sä et oo Headbadinsa, niin hän se En katso tänne, mä en hymyile. Joo. <svai -sli> Erikka siis teillä on siis vieraana stand up koomikko, meillä on nauduspesiaali tässä näin. Ja tämä stand up koomikko ei ole siis Sami Hedberg. Ja nythän on esitelty, että kiitoksia tästä, vai halusit No ei kyllä toi toi En ole Sami. Tulkaa katsomaan. Joo. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas taas ylös. taas ylös. Nouse ylös! Nouse ylös! Nouse taas ylös! Nous ylös. Eikö toi ylösnouseminen riitä tässä vähäksi aikaa? Oletko ku, kuullut semmoista uutista, että, että siis vauva on tulossa? Vauva? Siis ihan oikeesti vauva? Joku, on, joku tässä maassa on kykennyt kykenny samana, niin että et, et, todennäköisesti vauva syntyy. Siis vauva? Joo, mä luin sen lehdestä ja näin jopa telkkarista. Okei, joo, vauva. Siis, Tämä on ihan käsittämätöntä. tuossa toi, mä toi pulkkinen, aluksi noin, niin siinä mainittiin Sauli. Ja seuraavaksi on kappalimmeltään Sauli, koska kampanjan on alkanut. Kampanjan on alkanut. Seuraavaksi siis oli tervetulle rakkaat ihmiset ää, paskiksen huumori kautta nauruspessuun. Vanhaan töihin ei tarvinnut kuin mennä vaan. <tos> Juu ei kun näe asia mulla oli, että jos jotakuta kiinnostaa, Tommasen Toijota Mark II 74 tai sitä nuorempien yksilöiden kunnosuusta ja huoltoimenpiteetin, tässä on vähän lista. Toijota Mark II on. Autoista ehkä voittamaton, pientä laittoo, se vaatii vaatii... Hyvättäen tulee viestiä, tarin hallitsee tekniikkaa vai tänä perintäna? En, en, kun täällä on DJ Worsan, Worsan-Worsan paikan päällä, mutta... Koska täällä on... Mikä sun nimessä on, mutta onkaan? Risto, mä oon Risto K. Järvinen. Sä oot Risto K. Järvinen? Sä et ole Sami Heidberg. Sä tiedä, kuka mä oon. en enää, mutta sä et ole... Mä ajattelin, että jos mä tilan tänne jonkun stand up koomikon niin se on Sami Heidberg, mutta sa sä et Sami Heidberg. Ei, mä tulin ilman siksi. Pois. Vitsi, kerron, mä sanoin, että tulit ilmaiseksi, niin tota, ä, ä, ä, mitä tota, sanoo toi ä, joku, joka toimittaa multa tota, vaimoa, niin miten sä sanoo vaimolleen? Ei, <sansi> äh, jos tämä on se, mitä mä pelkään. niin nyt <sansi> <sansi> <sansi> nauran jo kuulematta. <sansi> Joo, multa tuli jo. <sansi> <tosan> Joo, yritämme olla tällä ja nimenomaan painosella yritämme olla olla tällänen väkisin hauska ja sanoi tähän hauskaa. Se sulttahan se pitää onnistuva. Se saatte joskus jopa palkkaa ja rahaa siitä niin että et, sä välttämättä, et sä välttämättä saa palkkaa koska onks ikse palkkaa on lähene selonee että jos niinku on niinku niinku normitöissä niin niin niin mutta se saa palkki tai jotain semmoista. No niinku sanoitty tähän hauskaa. No, sanoppa nyt. Okei, okay, oot se valmis. Joo. Paska. Mä mulla oli mulla oli, mulla yksi yksi yks varto totta vähän väh, väh, samalainen vitsi. Se, no. on, se liittyy toihan totta näoleva. Forssa. Toi oli paha. Ai ai, kyllä kyllä, kyllä, hauskaa, hauskaa. Mä luulin, että se paskaa on muuten joku sellainen vertauskuva, mutta kun mä katson teidän niin ei, tää te oikeasti paskoja. Tää on tää, tää on tää, tää on tää, tää on tää, on tää on tää, tää on Risto K, mikä, mikä helvettiä siellä Koolakin tuossa tekee? Onko se, jotkut jotkut kuvittelossa niin erinomaisia? hienonen laittaa Lähinnä ylelähennä henkilöt. Mä en oo, kerran kuullut, joka, sekin laittaa että Minna jii joku joku ja sukunimi, mutta on, onko, onko, onko, onko niitä, näitä Ristoja niin paljon että se pitää erottautua sillä vai miksi mik, mik, mitä helvettiä se Kooli on että se takia kun se on koomikko vai <hah> Niin eikö tässä vielä hauskempi juttu Olet so Risto Mikko <hah> <hah> <hah> ja, ja, ja, ja, Ei noin hauskaa, Mä voin nyt aina heittää vitsin, että onko K olla väliä, ha, ha, ha. Niin, ah, niin, K, K, k. ja, ja ties, ties kuinka monta kakkosvitsiäkin voi tulla, K, K, <tosvitsiä> <tosvitsiä> <tosvitsiä> mutta hei, syy miksi me ollaan tämä lähetys pidetty, niin mä oon kuullut, että Antti Tuisko on tehnyt kappale, on se nauduterapia vai mikä se kappaleen nimi oli, niin se, on, se on ihan hirveä. Ja se, mä en oo kuullut sitä kappaleen, mä oon pystynyt sitä välttelemään tähän, mulla on sitä suositeltu, ja kuunnellaan se nyt tähän näin. Tuossa oli vaalivavva va, mainittu Jeesuksen herra tuli viestiä Alkuun voit tuntua vähän väkinäiseltä Ehkä nolostuttaa, mutta ei se väliä Et tiedä vielä, otko hervoton hörättäjä Vaiko kenties hilpeä, hiihittäjä Kun hiljaa nauruu, alkaa tulla pulkuten Älä mieti, miltä näytät, kunhan tunnet sen Tiedäkö, hänkö ilman, niin laita silmä ongelmat ja oo hetki ilman niitä. Just noi Hyvä, hyvä, just noi! Vatsan pohjasta asti Tänään naurea! Mutta kem, olisin, tässä näin, niin kuin, voisit kertoa enemmän niin kuin, itsestä tavalla, että taisi, niin kuin, kuvaa, minkälainen ihminen se on. Niin, mitä mieltä sä oot Heetperin Samista? No tota, <laughs> mä jäin miettimään tätä tuiskua, että onko nauru tiukassa. Joo, mutta sormi on. <laughs> <laughs> mutta sä oot vastannut kysymyksiin, miten... Sami on tosi kiva ihminen. Oletko sä tavannut Heitbärin, Samin? Joo, se kerran halas mua. Okei, se oli varmaan hieno, hieno kokemus, kun sä kuitenkin pääsit tapaamaan jonkun kuuluisan stand-up-koomikkoon sitten. Joo, jo, se oli tavallaan ovella tavata oikea koomikko. Niin, kyllä joo. Mutta ei, ei, ei puhuta sinne enempää, enempää sun suhtautumisesta tästä... No, Sami, Sami, sano, sam... I'm sorry, tätä Niin, niin Sami, Sami Heitbärin vaan niin, totani, kerro, onko sulla tyttöystävää? Ei mulla on oh. niin hyvät säkään. Joo. <muh> mut, mut, taisi työt, kun sun, miten sun lähispiirissä suhtautuu Sami Hedbergiin? No, <tosan> ei, ei me puhuta kotona. Siis mulla, mulla on vaimo ja sitten mulla on tytär ja Me ei puhuta Sammista ikinä. Ette? Tai siis joskus seksiä vaimo saattaa sanoa, että Sami. Ja mä sanon turpa kiinni. mitä sä mistä ne juttelee, että, että aina kun siellä menee ovi kiinni, niin välittömästi alkaa puhua, olispa se Sami heilpäriä, olispa se saami heilpäriä. <tosan> Joo, mutta mä haluan kertoa, että me ollaan koomikkoina hyvin tasaväkisiä, että, tai tasavertaisia. <tosan> Kaikki koomikot. Mä oon kertonut lavallakin, että oikeasti minä ja Samikin, me jopa samalla me ja keikalla. Me oltiin tosi tasaverta. Siitä että ekana Sami heitti 20 minuuttia sit se myi ja sitten se myy se edelle ja sitten mä heitin 20 minuuttia ja sitten myin Sami cd edelle myöhä. Witsi. <tos> <tos> <tos> noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi noppi lipo iso ihan päässä kuutosi. Ai noppi noppi lipo dangon noppi juhla tunnemme pilasi. Seitsemänkymmentä iso täytti, talo oli saatava siistiksi. Hienot juhlat tulevan näytti, serkungin piti mennä naimisiin. Nuppi, nuppi, lippu, tango, nuppi. Tuossa oli viesti, että soittakaa huun huumori, hakkaa Hyvinkäläiset 60. Molempia on tulossa, molempia on tulossa. Juhlaa, ja siis ja mikä nimi oli? Sami Kysyt tuossa, eikö se ollut, ollut vaikka kenen nimi? Mihin tämä liittyy? Sun, sun ei ole Sami, eikö se? Se oli Risto. Risto oli, se oli, oli mikä se nyt sitten on, se oli? Eikö se ole enää sitten vain? No. <häly> ei, <häly> ei tunnu olevan kuin joku saatanan Sami. <häly> Joo, kyllä. Tää lähetys muistetaan vaan Samista. <häly> niin, nupi, nupi, tää oli lähetys, missä melkein oli Sami Hedwardin vieraana. Lipputanko <häly> vielä maalata piti, ja tosta tuli kysymys, Sam palautti onko Sami Heitbergi siellä vieraana? Voititko siis vastata, sä, joka et ole Hedberg, vastata, onks no, Sami Heitbergi, onko <tosikin> täällä vieraana? No, Samita. Tässä on Halutko Haluatko Nuppi, nuppi, nuppi, Nuppi, nuppi, taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas Nouse Nouse Nouse Nouse Nouse taas ylös! tosi. Kukas minua löi. Mm. Nuppi, nuppi, lipudan nuppi, juhla tunnelma pilasii. Billite huusio naiset kans, vertaa tuuli. Tuli vieste naurttava radiota, Koola ei ole väliä, mutta hällä on huono radioääni. Naurattaa, naurattaa voi lavalla. Se on huono radioääni. Aista paskka. No niin. Tämä on aivan tosi tapahtuma sattui jomalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä lahtea. 70-luvulla. Alussa iso pieni maatilalla, jossa vietin lapsuuteen, niin joka ei ollut helppo, se oli vaikea, oli vaikea lapsuuden traumaatia Itkin usein en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysin hirviö. Ja, isoisessa käyn ei ollut pahemmin kehumista joten vaihinko että ehdellä käy nyt sen pahemmin. Nuppi, nuppi, lempo nuppi, juhla tunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi. Ja toshe tuli viestiä hyvä vitsi, kirjoitettu V I Z i ei huono ja hei että moi Sami on pelle. Haap, TikTok, tekstoi jo hyvä. Ja on varmaan. Hänelle? Niin, hänellä, hänellä ei sulle. Ja sitten heppari on ihan ok, mutta eihän se kuitenkaan ole millään argumentille top 10 Suomen komikoista. Niin, tota, ei sitten hänen mielestään, no. Puhutaan sit joo, tosiaankin. Siis sä en kanssa ilmeisesti, että sä oot koomikko. Joo, niin, mä elän tällä jopa. Niin, niin tota, n, tota mitäs mieltä sä oot, tota, tosta, tuosta mm, Teemu Laajasalosta? Teemu, laaja salo. Hmm. Onko se tehnyt ylipäätään stand-up-keikkaa aikaisemmin? En tiedä, mutta kyllä mä nauroin, kun hänet valittiin piispaksi. Kyllä, joo, sekin huvitutti mua. Sitten tuli mieleen, että mulla on tulossa sitten uskispesiaali jossakin vaiheessa. Jos on uskiksi, niin tervetuloa tänne näin. Kutsukaa kai sadinmaa. Joo, että mä pyy ajattelin. Ihan oikeesti mä, mä ajattelin sitä. Kyllä, kyllä. Joo, joo, mä ajattelin että, laitetaan että. otetaan sun sitä näissä Tulee se. Näin, tule se mä olli autu samalla itse asiassa stand up kurssilla aikana joku 15 vuotta sitten. Okei. Kaitsu breakkas pappina mä en ole breakannu vieläkään. Mä oon täällä sun ohjelmassa. Niin, näh näinhän se on niin kohta sekään ei breakkauko se tulee <min> tänne. Nouse sen ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Joo, se se voi sitten sitten mä tosi jännäkin voisit ottaa jonkin aika näen tänne näin, mistä voitaisiin olla niinku patudena pakana sen samaimelta sen kanssa. Mutta miten sitten seuraavaksi minullahan olisi? Kappale, mä en muista enää mikä se oli, mutta joo se, jori, ala soimaan. Ja DJ Forza on kohtalaisen hiljaa näin, mutta ensi viikolla DJ Forza on tulossa ruuminosa spesiaali, koska on Halloween, niin DJ Forza on sitten äänessä, on äänessä silloin. Kelsey, yeah! alusta, mutta eikö se ole tänäänkin, se on ei vammalta pitää turpaansa on kiinni. On, mutta kukas oli tämä maailman hauskin mies? Mikä se olikaan se tämä, tämä, tämä? Ismo. Niin, se, ismo leikolla. Niin. Puhutaanko siitä nyt sitten seuraavaksi, kun meillä on Sami Hepberry. Joo, mä tunnen hänet. No niin, hyvä. No siinähän se olikin sitten. Kuka, kukaan ei varmaan koskaan. Name kuul... dropping. <laughs> niin kyllä, se tota. Kiin, jo luettele kaikki ihmiset, jotka sä tunnet. Annapa tulla. No niin, ollaan sitten tiiviitä. No niin, kura. No niin. Ismo, tässä hei. Se, et sä tunne muita ihmisiä kuin Ismo ja sitten se Vaimo. Oot se varma, että sä tunnet sen? En. Sekin haluaisi tuntea mieluummin Headbärin, Sami. Mut ei varmaan siis kukaan, koska aikaisemmin kun ois mistään maailman hauskimieskilpailusta, ei suomalainen olisi voittanut sitä, että veikkaapas näin. Ei niin, mä kysyn sulta, sehän kisa oli tänä vuonna Helsingistä. Oliko? Kuka voitti? Sami Headbärin. Ei mullakaan mulla hajuukaan. Joo, kyllä, joo. Ei vaikka <laughs> <laughs> hauska, humori hauska. Ja on kyllä tavalla Voi Hei hei hei. Soita mielmin sitä työlakia, mikä se on, onka hauska. Niin on työ 2005. Se, kyllä, se, on, se on ehkä paras selviä, mitä täältä on kyllä kyllä. Ampari välissä muna, äh, ihan samia kyllä. Mut sun nimes, sun. onks se, se, se nyt mikä sun nimi nyt on? Sanottu, Risto itse? K. Järvinen. Järvinen! Muistakaa tämä. Risto K. Järvinen, joka tuntee Sami hetperin. Tunnet sä vai onko se vaan tavannut Hedbergin, Sami, Sami Heedbergin? Heedbergin Sami, jos tuntee niin. <laughs> Se Heedbergin on halannut sitä kerran. Ootko? Jos se tuli jostain jäähallikeiga jälkein halaamu ja Esko, se tuli halaa suo, mutta varmaan luulet oon joku aina. Niin varmaan, se kyllä näytät sieltä niin. <härä> kyllä. Se Nouse taas ylös. Nouse ylös. Noustaa ylös. ylös. Kosti Esko, Heikki, Väinö ja, Kalle. ja Kalle, kaksi viimeistä jäi junan alle lentävä poliukko. Oikeudessa ollaan istunto alakaa, istunto alakaa, eskokuusi vielä tuomarin jalakaan vankilaan. joka... Mut osaatko, osaatko nauraa? Saatana, eikö minulla monta kertaa Okei, okay. okay. Risto, elä, elä, elä. Risto. Koska siis nauraa on siis on todella siis se käy voimilla kuten jos oikein kunnolla nauraa. niin katsotaan pystytä niin osallistumaan tähän kappaleeseen. Ja Mä en jaksa. Tää joo, joo Tuossa oli viesti että milloin pitää nauraa, missä kohtaa saa nauraa ja, ja osaako Ristoko laulaa? Okei. mulla laulu Okei, kohta joo. Tässä on hyvät sanat. Joo, niin mikä on taitellinen. E, Tämä on siis käännösbiisi. Siis voisi kuitenkaan, että tehty, mutta ei. Siis Suomessa, mutta Miten ei. On naurettava, jos, jos Se on pöllitty, pöntä, on nauraa, siis niin käännetty. No niin, lähdetään. Etiksä nuo mainokset sieltä aikaiskulussa? He he Hehehe. mm. No niin. Rie kuljen kuin kuningas mä oisin maan tiellä herra. On. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. He he he. Kirjavat vai Mut se koska na na na nauranu bäärinpäin. En. en, Joo, en tiedä, mitä se on. Joo, en mekään, mutta kohta se, kohta se selviää. Kokeillaan kohta. Ja täällä tosiaankin paskisia vieraana on henkilö, joka on tavannut Sami Heidperin. s a m i a, -a, -a. a, -a Sammy, mi, mi, mi, mi, mi. <täntö> ja nyt Morssa laittapa se väärinpäin sitä niin. No nyt laudutaan väärinpäin. Noin. <täntö> Paha asma. Joo, totta! Kuulostaa asmatkin sieltä. Joo, vaan. On vähän niin kuin mun yleisö. Joo! <tos> <tos> <tos> <Eli kyllä> kuin <kuoveet. tos> Yksi ei se pööri. Perva kuoli. No se... ei se mitään, Me tähän mainostavat tauko tähän näin. <tos> <tos> Rakkaat levyjen ystävät. Noustas ylös, noustas ylös. Noustas ylös. Noustas ylös. Jonga ilma vilunkia. Tämä on Radio Helsinki. Ikiliikkuja konserttisarjassa neljä muusikkoa kokeilee jotakin uutta. Torstaina 26. lokakuuta G-Live Labin lavalle laskeutuu kitaramusiikin rohkea renesanssimies Timo Kämäräinen. Hän rakastaa soittimensa perinnettä, mutta haluaa myös ravistella sitä. Mitä jos kaikukitaramusiikki ei olekaan vaaratonta nostalgiaa, vaan radikaalia tulevaisuuden soundia? Liput osoitteesta geelivelab.fi klubit ovat osa Muusikkojen liiton 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. No onhan toi pakkausta kierrättäminen ihan järjettömän hankalaa ja hidasta. Eikä näitä rinki-ekopisteitä ole Suomessa kuin vähän päälle 1800. Ja lähimpää on mun kotoakin hirveä matka. Ainakin viisi minuuttia. Katso kartasta kuinka pitkä matka sinulla on lähimpää rinki-ekopisteeseen. Uusi Fantasia, MC Tagibörsta, Evil Stöy ja Kube, DJ Gridlock Pykäri, KXP Mikko Joensuu Shivan Dragon Hisser Biniam Suag, M, Oonaka, Sofia, Mailfe, Karina, Artturi, Taira, California, Jori Sjöru, Jonna Terva, Määrin, Samma, Hennis, Emma, Ken 20.-22. lokakuuta, Hotelli Rantapuisto, Vuosaari, Liput, Tiketti.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 Nous... Tos tuli viesti, että... Äh, Mikäs olikaan? Tulkaa pilluvitsillä sisään. Voisitko kertoa pilluvitsin? Mm, toi tuli niin äkkiä. Toi, toi oli hyvä! Toi oli hyvä! Toi, <laughs> nainen saro! Toi tuli niin äkkiä! Kyllä <laughs> uhuh. lähtee. Liha. Ja perunamies. Tuosta oli myös radiossa istuessaan, pystö, radiossa istuessaan pystysuorassa seisova koomikko ei ole hauskimmillaan. Tuo oli filosofista. Tuossa oli varmaan tarkoitus ja on tarkoitus, mutta mä ymmärrän tuon, mä en ymmärrä. Tuo, toi on hieno. Mistä ne tietää, että mä istun, jos seisot? Niin, nii, nii, mutta kyllä se kuulee, kyllä se kuulee, kuulee. Se kuulee. Kato, kun mä nousen ne jatkuvasti ylös. Mä oon ylös. mä on pakko olla ylös nousena. Joo. Tekonauru, teko kaiken huumorin äiti. Eikö se pitäisi olla kaiken hu huumorin vanhempi? Ei saa sanoa sukupuolittaa. Ei saa. Totta, toimi, toimi törkeetä. Kyllä, kyllä joo, niin. Me too. They come into take me away, ahaa. They come into take me away, oh hi hi ha. Fanehaa, oikko se Joo, tossa oli siihen liittyvä kommentti myös hauskaa. Napoleon 14, muistaakseni. Onne sitten Mutta... Siis monestihan ihmiset täällä, tulee tänne hesa vieraaksi sen takia, että niillä on keikkaa illalla ja että ne voivat mainostaa kyseistä keikkaa. Ja nythän sä voit kertoa, missä sä oot keikalla sitten, ei tota, Mertan rakkaampaa rakkaampaan, se laulettiin jo hehehe. He. Niin, niin tota, ää, siis sä voit kertoa, missä sä oot keikalla, niin jengi tietää sitten mennä sinne sitten missä tarkalleen. Tänä asia. iltana tapahtuu. Öö, niinkin oudossa paikassa kuin mäntselässä ravintola kotossa alkaa stand-up-ilta kello 22, tulkkaa sinne ja eipä muuta. Mä Joo, on siellä ja paljon muitakin koomekoita. Vähän tuli hiljaista. <kavaa> kyllä. Joo, veti hiljaiseksi, veti jatka lähtee Manselaan. Siis kaikki lähtee nyt Manselaan. Manselaan. Hu siellä on melkein sami Herbergi. Oh. Timoteja Mikkonen. Onko? Jolle, Onko? Tai siis henkeä. Ei, niin kyllä kyllä. Joo, mä etin hyvän laittanut. Mä mä mä näitellä joku risto alla ja joku semmonen erkkiala tai joku joku täljempi. Täljempi. Tämä jalkapallo, niin sen sen sen täydentinen kaksoisveli oli, tänään täänä se puhui ihan täysin samalla tavalla ja ja elet on ihan täysin samalla, se vaikka mä mitä sen sen kun me sitä, mutta sitä toista toistaan mutta ehdotin pitää Tämä on mahdollista, joo. Myssyttä. sillä mielessä On Mutta sä oot kuulemma käynyt esiintymässä myös Vorsassa. On. Kyllä. Täällä on varsalainen Nii, paikalla. Niin. <tollut� Saavalla enologia> ylös. ylös. No niin vorsallarekin nouse ylös hyvä. missä sä kävit vorsassa esiintymässä ja miten vorsallaiset tota, reagoivat Oliko laitottuka vorsalla tä paikan päälle. Se oli joku ravintola nimeltä mikä Blue? Uh, blue, Pooli. blue Pool. Blue ja se oli Yllättävää kyllä, niin kauan kuin se oli ja kuin se kuoli, niin se oli tosi hyvä paikka esiintyä. Tämä jengi oli ihan innoissaan! paikallinen, kun teatterityypit ja ehkä ne olivat niiden joita kävi yleisössä. Ne on varmaan aika vähän tyytyväisiä siellä morsassa. <laughs> Nimenomaan kaikki kelpassa. Sähän kerroi tuosta aina mikä se oli se viime viikon se kappalen nimi Imi, Mikä? Imi. nyt miten me on unohtaa ton se mikä oli miten on unohtaa se koko lopp se on se määrä, mikä viime kerrallakin se on image in 6. Mä katsotaan, se puhuu liikaa. Joo, mutta sä kerroit tällöin viimeksi tosi hyviä juttuja tuosta Forsans Jazz-kenestä, niin voit mm. kertoa nyt niinku, vähän tähän jengille viestiä tuosta Forsans Jazz-kenestä. Farshan far, far stand-up tosiaankin on hieman muuttunut, koska tämä <tos> kyseinen Blue pool, joka sijaitsee Filmtaunin alakerrassa, en tiedä onko Filmtauniakaan enää olemassa, niin eipä ole kyllä sitten enää mitään paikkaa, missä sitä stand upia voisi esittää, vaikka Blue Pool oli maan alla, eli se oli underground, mutta stand-up. <tos> Muualla sininen tulevaisuus, niin Forrest on sininen, Huuu! sininen, Huuu! sininen menneisyys. Hähä, vitsi, vitsi, vitsi, huumari, vitsi, huumari. Otetaan lataapa stosta, tuota, odotetaan, se on levy pois. Hetkärin, niin tuota, tuota, no nyt siellä Vorsalahtiin hoitamaan teknisiä hommia, tuohon noin DJ-Vorsalemaan. Ollaan laitetaan se ekkaraita siitä sitten samantien. Tota niin voisi kertoa jonkinnäköisen tuhman, tuhman vitsin tähän Onko... niin siis, siis stand up komikko siis nehän ei varsinaisesti Oles, humisi, anta tuo se se. toi mies pani pani <laughs> panitaan ei hakata metsiä linda ilman terää sahaa naisena sinä olet maisema jonka huiput heti purmaa. soitto tai tosi yksinkin kaikki simffo Mikot surmaa, Linda, on seksiä, ei enää hakata metsiä, vienti. Tämä on Nina Rungille, Rami Renko. Illusions, tosiaan. Miten voin unohtaa? Joo, Vaikea il Illusions. Hei, tosiaankin. Illusions. Mun piti aloittaa tuolloin, unohdin. Vienti, mulla oli, oli, oli liikaa Illusion, jos ollut tässä, mutta teeslähetys. Mm. Miten, miten, katsotaan. Miten, kuinka monta tuohon noin? Olet terää. Pysäätkö sä? Äh, no, vorsa, kerro tuo, tuota alaspäin tuota, tuossa, mitä kaikkea viestä? Jack, uh, Illusions, Illusions, mitä hauskaa Vorossassa mukaan on, todella masentavaa meistä, monta kertaa ajanut läpi Ajanut, ei kukaan ajaa Vorsa läpi, kaikki ne eikin Vorsa ohi, eihän sitä mene niinku, läpikulkutietä Kommentoipas, ei Vorsa, tota, lä, Vorsan läpimenoa Menikin. No korsahan on lähellä kaikkea, että mm. teoriassa ihan sama mihin menet, niin väkisinkin sinä joudut ajamaan sen läpi, koska lähellä kaikkeahan se on. Kyllä, kyllä, Varsa. Varsa tuo Suomen Mäntsälä. <tos> Esko, Esko Salminen on kuulemma nyt ne tulee hakea mut, mut pois, löytyy YouTubeista ja avoahvorismi, parempi ahnetti ja sen ihmisen rahoja joita ei itsellä ole. Okei, Viina on parasta, kertokaa siitä. Okei, okay. tulla viina viinahuumoria tähän näin. Otko, otko, otko, otko ihan seilissä, kun lähit niin purjehtimaan? <tos> <tos> Joo, seilin saareen. No niin. <tos> <tos> Mutta hei, sit mä annan sulle kirjan, mä toin tänne, jos tämä kysymys tulee. Mä oon kirjoittanut tämmöisen viinakirjan, sä saat sen tässä lasiin sylkiä. Mä olin viina lakossa. Voi helvetti, miksi ihmeessä? No, en mä tiedä, tai se oli vedonlyönti tai jotain. Hei, tässä on kuva susta, ja, ja ei ole Sami Hedberg, onko tuo Arne Wikström? Arne Wikström. Arne Kerropa Wigströmin Arnesta Ar, nyt tähän seuraavaksi sitten. No siinähän on kuva, kun hän pussaa mua poskelle, ja mulla on kumpikin kännissä, ja... Hän katuu varmaan sitä, mutta mä en. Joo. Se oli mun uurani huippuhetkiä. Puhutaanpa tuosta Sami Hedbergista ja a, a, Sami alkoholin, <totot>? alkoholin käytöstä. Nämä laihdutushommat tiedetään, mutta mitä Sami Hedbergin alkoholin käyttö? Kerropa ihmisille. Ää, Illusions. En ole dokanut hänen kanssaan kertaakaan, mutta olen ilolla seurannut, kun hän on tapellut Apollossa portsareiden kanssa. Katso kuvat seiskasta. Onko? Siis kännipäissään? Vuos sitten ehkä. Okei. Vai, ihan mahtavaa. Siis ei ole mikään turha jatka. Ei todella. No Sami Hedperi. Ketä kaikkia Sami Hedperi tuntee? Öö, ei varmaan ketään. Se ei tunne ketään, mutta kaikki tuntee... Kaikki nii, tuntii, nii, on, nii, nii, niin ovat päivä. tuttavia jo, ja Joo, jo, se sa, jo. Voit sanoa kymmenen kertaa peräkkäin Sami Heepäri tässä näin. Onks mun pakko? Oh, no niin. Voi helvetta, tänne mä... Sami Heepäri, no, Tchamp, Tchamp, Tchamp. No niin, paisaa spiis. Miksi puhelin ei soi? <laughs> no. Puhelin, ei se ole siksi, kun sä et Sami Heetbergin perkele. Niinpä. Ja tämän jälkeen se ei ikinä. Pimpeli. Niin. Niin mikä se Sulla on joku nimi. Siis sä oot se, se typpi, joka on tavannut joskus Sami Heetbergin, mutta onko se joku muukin nimi sulla on sitten ilmeisesti? Risto K. Järvine, mutta unohtakaa se. Joo, muistakaa Sami Heetbergin. Moi Lauri, herra! Sami Heet... Miten kirjoittaa Sami Heetbergin? Miten se kirjoittaa? Heetberg? Se on niin päävuori Headberg. Pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli voi kauhea, kun kiva kuulos laitas mitä? Juhliin nytkö! Siis poteri avaa, ja irta ripset silmiin, ja huulet maalataan. Niin tykkä vaikka vilmiin, luen mini havosen, Meidän verkkosukat sääriin, ja takan herrat sen. Kuinka paljon sulla on muuten keikkaa? Varmasti vähemmän kuin Sami Heedbergillä, mutta kuitenkin. <tos> Joo, 365 mulla on niin kuin kymmenessä vuodessa. No ei, noin vuodessa. Oho, sen no. jätkä, anna satasen lainan. Aina. Siis okay. <tos> Jatka antaisi mulle, se kunnia. <tos> nouse taas ylös, nouse ylös, nouse Tämä kestä on kestääkseni kaas huumoria. Mäkin oon tässä juomatta hetkonen. Eilen <muutos> kävin pikkulinnussa laatuoluitan maistelemassa. Lopitiin vähän ennen yhdeksän. Aamulla. Ei se ollut yhdeksän asti auki. Reilu 12 tuntia kyllä. Mielestäni on hyvä. Pikkulintu, pikkulintu, pikkulintu mainittu. Se on siis tämmöinen, se on valittu Suomen parhaaksi olut, pariksi. Se sijaitsee siis Puotilassa, siis kaikissa maailman paikoissa. Se ihan oikeasti, se, että siellä on Suomen paras ollut ol ja se on kansainvälisesti ihan notelattu. Niin, mä ajattelin, että jos mä saisin niin oman niin kuin paskalista oluen sinne, niin. Mutta mä, en, mä, mä yritän, niin yritän niin pikkuhiljaa tästä niin jotenkin, tai tätä ei olisi jokin sponsor, että mä voisin il ilmaiseksi istua siellä, niin. Kyllä mä saan ilmaiseksi istua siellä, mutta mä saan kyllä kaljaa juoda silloin. Mutta niin, niin se olisi. Mitään vaikka että, että mitä sieltä ei saa mutta, mutta olisi niinku koffia vaikka mä koffia tai karjalaa ja sitten olisi lämm... lämpimä sitä. mä sitten ja sitten maksaisi enemmän kuin erikoisolut sieltä niin ja sitten sit, sit, sit, sit, sit, sit, tota, ehkä joku kympin, no, no, no, no, no reilu vitonen to, to, pieni tota to, vastaava ei Kyllä se pitää maksaa enemmän, kun se on yleensä 6,5 euroa, niin kyllä se on vähintään 7, mutta kuitenkin sitten, jos haluaa sitä oikein valtavasti valmisettaisiin, niin avataan se tuntia aikaisemmin ja sitten juodaan sitä laimen, kun se on vähän päässyt laimehtumaan, niin se maksaisi vähän extra enempää, se maksaisi tuo kympi tai vastaavaa, niin kun se on oma paskalista ollut, niin se olisi mun mielestä ihan helvetin hienoa, mutta me jullekin tätä vähän ehdottiin yhdelle tyypeistä seinostunut, mutta siellä muutama muu jäljellä, että seuraamme tilanteen kehitystä kyllä tässä näin. Joo. Arvatka, minä lähden minä, minä lähden keliin. Pikku liittu, pikku liittu, puotilla, puotilla, puotilla, puotilla. <laughs> Tehkää mulle oma kalja sinne perkele. Siis kaikki muthan on oli mulla olisi se kalja. Nimenomaan. Näin nyt olemme keskustelleet minusta, minusta ja tota, alkoholin käytöstä ja, ja tota, Sami Heetbergistä. Niin. Mut minut kuuntelemaan juttuja susta. Kyllä joo, ja, <tos> koska sinä kuitenkin olet tavannut se Sami Heetberg. mä en tiennyt sitä, että sinä olet tavannut Sami Heetberg, mutta mä tietenkin mä oletin, että sinä olet tavannut mä Sami Heetberg. Minä en muistanut pannasta mun sinä siis, tavannut sen vain kaksi kertaa vai? Eikö luulista, että sinä useammankin kerran tavannut Sami Heetberg? On siis to, toisenkin kerran. Hän tuli oikein katsomaan mun keikkaa. Keiju tulin katsomaan sinun keikkaa. Ja tuli siis katsoa sun keikkaa, mutta se tuli tullut kuuntelemaan sitä. Ha -ha -ha -ha -ha -ha -ha. <tostos> tai hän oli tavallaan sen illan pääsintyjä. <tostos> Mä jo ajattelin. Illusions tuli tuossa viestiä. Paavo Väyrönäys oli paras täädakko-omikko. Toi on kyllä erittäin aikalailla illyysnystä. On, on, on tullut mulle pahata. korva korvamaa tortaan paskikselta vaikonkorvauksella. Liisa laittoi viestiä ja hymöri on hirveän kaupallista. Toin on totta, koska viimeksi kun oli tämä jatspespesiaali, niin silloin tietenkään ei voida soittaa mitään kaupallista musiikkia. Puhutaan, jos puhutaan, mietitään kaupallista, niin seuraava. Spedehän oli kaupallisen tyyppi Suomessa ikinä kaikkeen ainakin elokuvansäätiön mielestä. Ja tuli viesti että mainittu. Hyvä hyvä. Täällä pitää aiella, koska just joku laittaa viesti tänne niin mä mainita taas pikkulintu. Pikkulintu. Niin, eli lintunen. Niin. että pikkulintu on sikamaisen kallis mestaa itiksessä. Ei, se iso itiksessä. kun se satana pohtellaan, se eikö tulu selväksi? 6,5 euroa. Kyllä muka laiska on vai. Kyllä kuulkaa, pitäisi vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan Hei! Voi jumalauta, Meikamanen marittu. Jumalauta, eikö tosata esity ei mutta että sitten tämmene hoitumine ja tohottaminen kulkaa. Onko se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Jatketaan tuosta kohtaan. Nimittäin täällä on tullut tämmönen viesti. Ää, onko teemana huumorimusiikki? Soita please ja huutomerkki. Mä nimittäin ajattelin, että mä soitan huumorispessussa varsomisbiisiä, koska voi pitää soittaa myös tahattomasti koomisia kappaleita. Siis tämä seuraava biisi kertoo varsovi, varsomisesta. Siis kun varso... Ja, ja, ja, ja tota, laitapa soimaan se sieltä. Niin... Sä et ole varmaan kuullut tätä aikaisemmin, niin et ole? Päittäisi, että en. Joo, tämä ei ole vastauksessa, että se on millään muulla kaikkein kanavalla, ei missä muussa olemmassa kuin tässä näin. Mut tota... M mitä se mitä, se mitä Mistä se laulaa tossa noin englanniksi? Mennään kertsiin ja sitten sä voit, voit olla sitten tota noin... Kertoa meille... se selvää? Vai hetkene! Mitäs sä sanoo? It was one Sunday evening joo. The clock was nearly 7. Mikä oli, oli noin kolme sanaa? Joku megei gave birth Mare! Okei On vähän takana mikistä, mutta stay. ei vaan mitään Then Ei No niin mikä se, mikä se, mikä se on mikä se no miksi var 2 mikalsena? Nu new for. for mitä se tarkoittaa nu? E, jotain ei hajukaan <laughs> joku makaa maasta. <laughs> se nyt nytte. Nyt. nyt se lähtee. Mitä se laulalla tossa Ah nyt mitä Is it amazing. Ei se laulalla, se laulu on it amazing. <laughs> ei, ei se laula amazing, <laughs> vaan isn't it amazing. Kuunte nyt. Is Noni nyt kuitennyttä Little baby horse Mutta nyt kuitennyttä Niin on Niin on, nimenomaan niin <tos> <tos> Joo meisin, etkä taas tosta noin Joka oli serkkupojan luokalla jolla on ykköjään komaan <tos> Tuli hän toikeeseen sullekin nyt selvästi no, Se kerran kulkaa ajo tuhatta ja sataa Mutta myöhästy kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutu rengissa ojaa Tureki mainittu! Moodi... Hyvä! Oi... Tureki, Forso ja Mäntsäna! Uh... Nyt ei mene hyvin. <mukkutukkut> ja arvat, <unaa läbi> mikä, on, mikä on, on myös mainittu, tai kuka? Sami Hedberg! Moodi... Ei enää. <muk> nulli, <unaa läbi. muk Pause> Helbert, Sami Hedberg, Sami Hedberg, Sami Hedberg, Sami Hedberg, Sami Hedberg, Sami Hedberg, Sami Sami Hedberg! Illusions! Sami Hedberg, Sami Hedberg, Sami Hedberg, siinä on exactly. siisti! Kuka? Voi hertileirisentän! Kyllä, mä toisin sillä väärän kirjaan, tuolla se on missä on Sami Hedbergin 365 ilmettä. Oho, onko se sellainenkin? On. Kyllähän sä tiedät ne. me lisää mä, Sami Hedbergistä? Meille oli kompanijan päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa ryhmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamias, se on kai nykyisin posti. Tuossa tuli viesti, että Puotilla on käytännössä itse, sitä on ihan vieressä. No, on nyt se vieressä. No, onhan se hyvin vanha aika sitten. Tämä kruunuhakki on tuohon vieressä. Ei edes sitä huomata, se sama asia. On eri petuloasematkin perkele. Terve, että on kerran vaan. Hei, forso, forso. Ja DJ Force voi kertoa tähän väliin vielä nopeasti ennen mainos, mainoskatkaa tuosta. Sami Hedbergistä sellaisen kaupallisen tiedotteen, Hyvä. että Sami Sa Hedbergillähän Helper. on oma tehdas Vantaalla, jossa valmistetaan Sami Hedberg-tuotteita, muun muassa Sami Hedberg-vessapaperia. Mä sain yhden itse tietää tästä asiasta, että on olemassa Sami Hedberg-tehdas näinkin lähellä meitä. Uhu! Tuo ei jo humoria. Noustas ylös! Koukunneksyllä nostaa ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös. Hei! Mik, miksi toi Hiljeni hil, hil, niin toi leivy toi? Eikö mä, mä laitan sen? Joo, joo. <laughs> Valkoviiniin, ja sepkoja, toki pyröjä, kastin, valkosikulilla leikattu. Sitten kauheeta, kuulkaa pahus sentään, vaimo oli unohtanut tämän tämän, tämän salvian pois. No eihän sitä sitten syönyt edes koista sen labradorin noutajakaan ja silti se tuli kamalan kipeeksi. Saami on numero yksi! Voi vittu. Heespäri! Hei, on numero yksi. Risto. Ei ole numero. Kirjain kolme. Jop, ne ei forsa. Vastaanottimisi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Perjantaina 25. marraskuuta. Mumbileet Keikalla, Nikke Ankara. Casino Helsinki Happened, Veikkaus. Laulu Raita. Hmm. Laulu Raita. Biisin teksteihin syventyvä ohjelma Radio Helsingissä sunnuntaisin neljästä kuuteen. Ohjelman tarjoaa musiikintekijöiden järjestö Elvis ry, koska musiikilla on tekijänsä. Ei tarvitse yhtään liioitella kuin sanoa, että ainutlaatuiset bakkanaalit on käsillä. Kutsala esiintyy yli 30 aktia lähes 6 tunnin imaginäärisessä radiolähetyksessä. Keikan jälkeen jatkot alakulttuuritalolla. Kitchenissä 04. Tjekkaa deebunno.com tai FBS kohti valoa 40 vuotta. Halvat liput ticketistä jatkoille pitkin yötä myös ovelta. Lauantai 21. lokakuuta on yllättävän lähellä kohti valoa 40 vuotta. Yhteistyössä Radio Helsinki ja WiniPosti.fi. Olli Ahvenlahti tässä, moi. Julkaisen pitkästä aikaa oman sololevyn ja Olli Ahnelahti New Quartet esiintyy We Jazz festivaalilla Aleksanteri Teatterissa joulukuun 4. päivä. Checka festivaalin koko ohjelmisto osoitteessa wejazz.fi slash 2017. Mua kiinnostaa ainakin entisen bändikaverini Pekka Pohjolan musa hänen poikansa Werneri Pohjolan esittämänä. Nähdään We Jazz festivaalilla joulukuussa. We jazz festivaali 3.–10. joulukuuta. Tsekkaa koko ohjelma osoitteesta wechance.fi kautta 2017. Liput lippupisteestä. Ai, ai ai ai ai Martti Servo tässä. Ensi lauantaina 21. päivä 10. Teräsmylly jauhaa musiikin kultajyviä Helsingin g -live Labissa. Sillä nimittäin julkaistaan meidän Martin Etna uusi albumi Teräsmyllyjauha. Vedä menee niin juhliin. Tule sinäkin. Hei hei! Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Tänne tuli oli viesti, että joko soitit sen eläviksen, tai jossa artisti alkaa nauraa taustalla auttajien viinkomisen. Oliko se Aju oliko se I London tonight? Joo, I London. Joo, joo. Hei, löytää, löydäksää, 80, 90 löytäisikö joku joku I joku lääfing elvistä, joku sillä sillä vähän vähän Jokainen satsi on mahdollisuus, eletään nyt, kun on taas tilaisuus. Huomenna meillä on päivä taasus, napitaan vielä kun voidaan. Jokainen... Kokeillaan, kokeillaan, onko se toinen? Laita, laitapa Vorsan Della soimaan. Tämä on klassiko kyllä. No ei elää... Joo. Tää kuudellaan... Nyt, joo, on Nyt ollaan hiljaa. Do you you Are you sorry, we drifted? Tai ehkä me voidaan olla nauraa mukana, katsotaan nyt. Ei valttanut kuitenkaan olla. Tässä on kestävän aikana, kun se asiaa, mutta ei se mitään. Kymmenen sekkaan jaksa tuolla hiljaa. Ha ha ha Joo, paskiksen nauru-spesiaali. Ja paikan päälle, siis Elvis, tuo vihden restauranin ja Sami Hedberg. Ha ha ha ha ha. I Do you gaze at your bald head? Kiitoksia and and you had had with pain? Shall I come back? <laughs> <laughs> Tell me dear, are you lost? <laughs> oh lord. lord. <laughs> I wonder <want around>. how... <laughs> Someone said, "The world's a stage, and each must play a part." Hahaha! the level? Oh my God! Oh, <So>, I had no cars to should... answer. <laughs> <laughs> <I> so uh, <laughs> man, restore your a now. Swing baby. <laughs> Shall I come back? Okay. Tell me, dear, are you lost? <laughs> Is your heart? I'm with pain Shall I come back again? Tell me dear <laughs> Are you awesome tonight? Uh -huh. Wow, wow, wow, wow. De Ei, te <laughs> <laughs> Wow, wow, wow. Mä, oli Dave Worsan valinta. piste tästä näin. Tämä on pahinaja. täytyy jaksaa. Theathrings! Sani Sami Hei! Hei! Sani Hefferi! Hei! Hei! Hei! Hei! spinning-punti. Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! mitä ne on, onko, onko siellä sukkurimpi uusia? <tulut> on näytettävä mallia, jonkun on täytettävä halleja Se vaatii valtavia palleja, näljäbilme on tallella oh! Mä tiedän mitä te, uh. te, ja nyt mun enää jaksaa Vaikka aamu tais, ja moni jäis, Mä tiedän, että mun täytyy Okay, en lopeta kun on väsynyt, mä lopetan kun on valmis Silloinkin kun ei todellakaan tarvist, en enemmän kuin muut, muuten kuin suus Vaatin toistoja valmisteluun, me yritetään vie se kymmenes kerta Mä en ole luovuttanut, en edes verta Sit kun vihdoin se saakin natsaa, se voi karota nopein kuin samin vatsa Kaikki tulokset kyllä huomaa, mut kukaan ei kadehdi ei, Eikä tää riitä, koska LD, LD on tulossa vieläkin Otetaan seuraavaksi viippalle sieltä niin, ja laitoin tuossa tulemaan jo Muista enää mikä se on, mutta se selviää kun biisi soimaan ei, Kello hyvin. Näkyyks penis? Hei, mikä toi on? Mikä toi on? Huh. Jänis. On se on ikään kuin digiliikkuja. Se on ikään kuin digiliikkuja. Hyvinkään on kerrottu. Hyvinkään on kerrottu. Hyvinkään, hyvinkään. Se on digiliikkuja sammumisia. Siis Mäntsellä on hyvinkään. Ja mitä se on? Uh, Borossa mainittu. Ja sitten tuli Turenkin on mainittu. Tässä on todella huvittavia paikanimia. Seuraava biisi, Kiitoksia. DJ Borossa. Ja nää on Turusta, on Se Turko mainittu. Se Nyt on aina on hauska. se on hauskaa. Kyllä, joo. Osaston on Saan autoedun ja en nähden kun on piirin myyjä, piirin myyjä. Mä aina hyvän ja mun sananikin sä ostaan Muita siis, mutta niin, tuolta tuli vinkki. Kirjatti paperille korso. Miksi sä kirjoitit paperille corso? Että muistat mainita että maa <mum> <mum> <mum> on Mikä Ai, corso tuo Vantaan vorsa. <mum> <mum> ja ajattelee, mikä joku joku mitä tota, Vantalan paikan nimi kun kuulostaisi mahdollisimman lä lä läheltä vorsaa, niin kyllä se on corso, korso, Corso on corso. mutta sä asut siellä se siis onko se siis nyt onko kotoisin sieltä vai sekä että vai miten tää menee? <mum> no. Mun elämä on mennyt vähän ala 15. Mä on lähtenyt asuin Keravalla. Ah, Keravalla on aina tuntuu. Nyt tuli nyt. No nyt taas. Ska nyt tätä vasta lähti la pois, että viihdoen viimein. Lähti raitsakaloppu. Hu hu, Keravalta Corso. Siinä Corso kor Keravaja järvempään. Niinku sinä 9500 oli tässä tän. Joo. Mutta mikse pääsä mun missä missä pääsä mi helpari Ah. Että tiedä, Ei oo kutsuttu kylään. Mm -hmm. Joo, mä, mä arkinen joskus sano osuva onko se valilla, mutta oo onko se kotoisin? Missä vaihatsa mi Heperi on kotoisin? sinä. Siis? Oo se oo oo se Hei, koripalosta. Koripalosta, se se, se Sami tykkää myös kor, koripallosta. Puhutaanko koripallosta nyt, koska se se oo Sami tykkää koripallosta. Eikö se oo sitä Siikalsin tai joku mistä tai, tai, tai, tai osa mistä tai taitaa. Mm -hmm. tai, joo, se sieltä Joo. Tekee. joo. Tossa. Mä oon tavallaan niinku anti Sami Heedbäri, kun sä se 365 keikkaa 365 päivässä, niin mä en oo tehnyt ainutakaan stand-up keikkaa 365 päivässä. Tää on paljon vaikeampaa. Se on! Niin, jos erottaa Sami niin samaan, kyllä ootte sillä kovin, huomataan enemmän kovilla kuin meikäläisellä. Ihan varmaan. Joo. muuten pyydettiin stand-up keikalle. Mua just pyydettiin, kun tää oli soittuja tämä tämän lähetys, niin yksi kaveri järkkää niitä Puotilan kartanoissa, Puotila mainittu, niin, tota, no, niin niin parin kuukauden kulttoon äh, okay. ja mä lupasin harkita kyllä. Okei. Joo, joo, joo. Käytään katsomaan. Jat ja seuraavaksi lähtee soimaan, kun Vorsa saa se valmiiksi biisi. No. no. Tosti tuli viesti Arila on ostaa ratkeikka joka perentää, jos ei se ei soista. Totta. Noosta sydässä. Noosta sydässä. viesti, että K on niin kuin kerä, siinähän, siinähän, se siinä sitä se K tulee ilmeisesti. Mm. Ja korsosta. Niin korsosta ja korsosta. <tos> ja kureinki ja kentselle. Jatka Nero. Kuri. Kyllä, joo ja. Kyvinkääkin on mainittu. Voi kyllä. Hei, kyllä. Joo, pitää pitää tämä k spesiaali jossain vaiheessa. Mä oon pidetty, pidetty f spesiaali Forsa kunniaksi ja B-specialiksi, Forrestan kunniaksi, f Forsan F-specialiksi forsa ja Forrestan kunniaksi fv f -speciali. Niin pidetään su sun sitten k spesiaali Koska Kolla on tosiaan nopea. Kai ja tulee vielä. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, huomari, ei, ei, hauskaa. En käytä assista en rikkaa musaa tuhassista En pidä vatskit rassista, vaan kaivan snahkakassista Mä esiin pimppan raudan, Mä puikolla tahtia kilkutan, pim Ja kaikkeeni puristaa, Laita ainakin, ainakin metallika. Laitapas vorsa Tokavika-biisi soimaan sieltä, niin sadessa emme ole tahantonta huumoria. Sä et varmaan kuullut tätä kappaletta, mutta mä pitän tulemaan tähän mukaan. <tys> yhdytään, yhdytään. Viedään Jeesus maailmalle. Sinä lauletaan Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikki alle. Okei, okay, no niin, nyt mukaan. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien, vien kaikki Jeesuksen vien, vien maailmalle. Hän on kuollut teistä meille. Jeesuksen vien maailmalle. Jeesuksen vien alle. Jeesuksen vien maailmalle. Hän on kuollut teistä Ja nyt lautaan. Jeesuksen vien maailmalle. Jeesuksen vien alle. Jeesuksen vien maailmalle. Hän on pala teistä keikalle. Sami Hepari vien maailmalle! <hä> ei, Sami Hepari vien kaikki alle! Nyt joku pappi, pappi tänne Sami Hepari vien kaikki alle! Hän on naurunut puolestamme. Sami Hepari vien maailmalle! Sami Saman... Hepari vien kaikki alle! No, Sama... kiitos! No, kiitos! No, kiitos! No, kiitos! ylös, Mä tapasin vielä sun nimessä, sun ei sinussa sami hei vaan mikä. Ristoko järvinen, tulkaa keikallinen Mänsellä tänään. <tos> Hyvä vitsi. Palaulu <tos> <tos> <tos> yes. lähtee duurilla. Mä synnyin hymyhuulilla. Ei ole ilme vaan sun pitää tuntea se. hyvi hyvin, hyvin vihainen. Nasse. Noirti mistä ikinä lähtee, saattaa prossa mitä ikinä teen Vähempäänkään en tyydy. Ja tämä hymy, se ei hyydy Laske laukkuuni, mutta ihan hetkeksi. Tie vie se on refleksi. Kuljettuna joka pitää jää, tunne emmä koti ikäpää. Hima siellä, missä on. Suoraan hotellista taas studioon. Kulkuri laulaa ja matkustaa. Ja niin reissuni jatkuu taas. No, right. sillä hetkessä, matkalla nauttien retkestä hey. Kirjaavat vaiheeni kertoa mä voisin Aamulla nostan kytkintä ja poistun nauraen rytmissä Näin! <tum> <tum> ne kysyi miten pysy fiiliksis Luon ostaa Pakko väli rentoutuu, oo, kun on paiskinut röitä. Uuno, kirjavat vaiheet vaan vahvistaa. Koet tuo muutakin kuin katiskaa. Suuria tunteet ja hupi hommi, kaunista neidoista hupikonni. Hey! Seisy liian kauan sama paikalla jo, hetkessä musta näkyy vaan takavalot Kulkuri laulaa ja matkustaa, ja näin reissumi jatkuu taas. Laulaen kulujen kuin kuningas mä oisin, elä täysillä hetkessä.